Бурмістр почав. «Ми приїхали до пані графині, так єсть, отже, пане Добродію, щоби заявити їй наше, пане Добродію, високе поважання, так єсть, отже, дальше пан доктор скаже». Так, звичайно, промовляв добряга бурмістр, відчиняючи засідання міської ради або приймаючи провід на всяких зібраннях. Графиня пригадала собі подібну промову в 1883 року, коли то відслонювали пам'ятник визвобождення Відня від турків. Бурмістр списав собі промову на карточці, котру перемістив під опаскою для рукавиць в шапокляку, щоби промовляючи міг зазирати до неї. «Шановне зібрання! – почав бурмістр. – Так є, отже, пане Добродію, ми зібралися тут, так є, отже… Нараз зірвався вітер, видер, карточку, шапокляка, і поніс на якийсь жидівський дах. Дальше пан доктор скаже, заявив бурмістр, не піддаючись цій незборимій силі. І доктор докінчив промову. Так само було і тепер. Міський лікар. Навіть не відкашельнувши, виголосив промову, який з'ясував, що вони приїхали як представники комітету для влаштування вечора на користь убогих міста і просять, щоб ясновельможна пані графиня зволили не відмовити їм і взяла участь у цім добродійнім підприємстві, а її приява буде безумовно найпивнішою запорукою блискучого успіху вечора. Так є, уже, пане Добробій, запорукою успіху вечора, підтвердив бурмістр. Графиня насилу здержуючи усмішку на устах, відповіла Дякую панам, що не забувають про мене. Вправді, як панове, мабуть, знаєте, я живу в паньківцях майже безвиїзно, але на таку благодійну ціль виємково виберуся до міста. Маю сміливість попросити також панну граф'янку. Якщо вона зволить сісти при столі з льосами або взяти кіоск шампаном під свій ласкавий заряд, то це буде безумовно дуже корисно для каси. «Розуміється, моя братаниця поїде зі мною, але вона, бачите, молода, в твариській житті, недосвідчена, не знаю, чи будете мати з неї велику користь». «Вже саме ім'я так єсть, отже, пане Добродію», – почав бурмістр, але графиня, знаючи його легкість, слова спитала, «Яку ж програму придумали панове?» «Програма ще не готова», – відповів міський лікар. Але намічається фантова лотерея, колесо щастя, циганське шатро з ворожкою, крім того оркестр охотничої огневої сторожі, декламація доньки пана Бурмістра і соло комісара від староства пана С. Він знаменито грає. Так є, отже, пане Добродію, знаменито як ліст. Його і прозивають лістом. Графині вже на саму згадку про таку програму зробилося страшно. Особливо відстрашували її оркестра охотничої сторожі огневої. Це було дійсно незвичайне явище. Там того року святкував цей оркестр 25-літній ювілей свого існування, а грав, якби вчора в перший раз музиканти зійшлися докупи. І пригадала собі графиня дотепний фейлетон секретаря ради повітової, ще з часів холери на тему, як то рада міська буде стрічати ту і достойну і грізну гостю. Отже, всі достойники вийдуть на рогатку, депутації уставляться з хоргувами й прапорами. Донька пана старости, відома зі своєї некрасивості, вручить букет з квітів міського городу, бурмістр виголосить промову і так далі. Все це прийме холяра до свого ласкавого відома, а коли оркестр добровільної огневої сторожі заграє вітального марша, вона не стерпить, заткає собі вуха і як дасть здрала, то ніхто її більше й не побачить. Цей оркестр мав грати на добродійних вечорницях. Чому панове не попросять отця Федушинського з Данишова? Він, кажуть, склав знаменитий селянський хор, може, найкращий в краю. Міський лікар скривився, якби його рафиня поленом напоїла. Хор то дійсно добрий, але отець Федушинський – відомий боритель, а Данишів – це гайдамацьке гніздо. Звідтам не дістаємо при виборах ані одного голосу. Там хлопи так собі розібрали, що жоден не піде до двора на роботу і навіть на торг не виїде. Хоче, що купити, то до нього йди. Гадаю, відповіла графиня, що це з хором немає нічого спільного. Так, певно, обстоював при своїм лікар. Але боїмося, щоб не наразити собі нашу публіку. Отець Ведушинський не має симпатії в наших кругах. Так? Сказала графиня, пригладжуючи складки своєї сукні. Жаль дуже. Людей, які працюють, для народу треба цінувати і шанувати, незважаючи на їх переконання.